När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde det.